Pentru cine bat clopotele? Pista 6 Ghereta din celălalt capăt al podului, mai depărtat, era așezată cu spatele la ei și cu fața spre șosea, așa că n-aveau cum să vadă înăuntru. Largă, gudronată și bine construită, șoseaua cotea la capătul podului către stânga, apoi făcea o cotitură la dreapta și îi pierea din vedere. În locul acela, vechiul drum fusese lărgit până la lățimea de acum a șoselei, printr-o săpătură în peretele masiv al stâncii, în partea opusă de fileului. Latura stânga, adică cea dinspre apus, care venea mai jos decât trecătoarea și podul, era marcată și apărată printr-un șir de pietre mici, cioplite din stâncă, de-a lungul malului abrupt ce se prevălea în adâncurile de fileului. Defileul părea un adevărat canion în locul acela unde torentul ce trecea pe sub pod se vărsa în părâul trecătorii. Și postul celălalt? îl întrebă Robert Jordan pe Anselmo. E la 500 de metri mai jos de cotitura șoselei. La cantonul săpat în stânca al pichetului. Câți oameni? întrebă Robert Jordan. Din nou se uită la santinelă prin binoclu. Omul strivise mucul țigării de peretele de scânduri al gheretei, pe urmă scosese din buzunar o pungă de piele, desfăcuse foița de pe ce mai rămăsese din țigară și vărsase în pungă resturile de tutun. Se ridică în picioare, își rezemă arma de peretele gheretei și se întinse, apoi își aruncă arma pe umăr și făcu vreo câțiva pași pe pod. Anselmo se lipi de pământ, iar Robert Jordan își bără binocul în buzunarul cămășii și își ascunse cât mai bine capul în dosul trunchiului de brad. Sunt șapte soldați și un caporal," își șopti Anselmo foarte aproape de ureche. Am aflat amănuntele astea de la țigan." De îndată ce se liniștește Santinela, plecăm," zise Robert Jordan. Am venit prea aproape." Ai văzut tot ce îți făcea trebuință să vezi? Da, tot ce trebuia. Frigul se lăsa repede la ceasul acela, când soarele apusese și lumina se împuțina pe măsură ce ultimele raze își stingeau lucirile aruncate peste munții din spatele lor. Cum socotești cotești că stau lucrurile? Întreba Anselmo cu glas șoptit, în vreme ce amândoi urmăreau cu privirile Santinela. Cu silueta desfigurată de pelerina de pătură, Pornise înainte pe pod, către ghereta cealaltă și baioneta îi lucea în ultimele unde de lumină târzie. Foarte bine," răspunse Robert Jordan. Foarte bine." Mă bucur," zise Anselmo. Nu mergem? Acum nu mai are cum să ne mai vadă." Santinela stătea în picioare cu spatele către ei la capătul cel mai depărtat al podului. Din adâncurile de fileului se ridica vuietul torentului ce se izbea de pietre. Apoi peste voietul acela se întinse altul, un zumzet continuu și puternic și văzură cum s-a și înalță ochii spre cer și boneta împletită îi alunecă pe ceafă. Întoarse rășii capetele și privirea în sus, iar atunci văzură în înaltul cerului pe care cobora în serarea, trei monoplane în formație de V, micuțe și argintii la înălțimea aceea, unde soarele încă mai ajungea, alunecând pe boltă cu o viteză de necrezut și cu motoarele huruind din ce în ce mai puternic. Ale noastre? întreba Anselmo. Așa se pare, zise Robert Jordan, deși știa că la înălțimea aceea niciodată nu poți fi sigur. Putea fi o patrulă de seara a unora la fel de bine ca a celorlalți. Dar despre avioanele de vânătoare oricine spunea că sunt ale noastre, fiindcă asta îi bărbăta pe oameni Cu bombardierele era altceva Anselmo, bineînțeles, făcea la fel, așa că spuse Sunt ale noastre, le recunosc, sunt Moscas Bine, zise Robert Jordan, și mie mi se pare că sunt Moscas Moscas sunt, stăruia Anselmo Robert Jordan ar fi putut să pună binoclul la ochi și să se convingă într-o clipă, dar preferă să nu o facă. În seara asta era cu totul indiferent ale cui sunt, iar dacă bătrânului ei făcea plăcere să le creadă ale noastre, n-avea rost să-i răpească această satisfacție. Acum, în vreme ce avioanele piereau din vedere, îndreptându-se către Segovia, nu avea deloc impresia că ar fi fost monoplanele verzi cu vârfurile aripilor vopsite în roșu, adaptate de ruși după Boeing P-32 și cărora spaniolii le spuneau Moscas. Culorile nu le putea distinge, dar siluetele nu erau cele care ar fi trebuit să fie. Nu, fusese o patrulă fascistă în drum spre bază. Santinela stătea tot în picioare lângă ghereta de la celălalt capăt al podului cu spatele către ei. Hai să mergem," spuse Robert Jordan. Porni în sus pe coastă, înaintând cu multă grijă și folosindu-se de acoperirea brazilor până ce își dădu seama că nu mai pot fi văzuți. Anselmo venea în urma lui la distanță de o sută de iarzi. După ce se depărtaseră bine de pod, stătu pe loc până ce bătrânul îl ajunse din urmă și trecu el în față, Continuând în ciuda întunericului să înainteze cu pas ferm peste trecătoare pe coasta pieptișă Avem o aviație grozavă, rosti bătrânul nespus de fericit Da, și o să învingem Trebuie să învingem Da, și după ce vom învinge, trebuie să vii și să vânezi Ce să vânezi? Mistreți urși lupi, capre? Îți place vânătoarea? Mamă, ce mai place! Mai mult decât orice În satul meu toți suntem vânători Dumitale nu-ți place să te duci la vânătoare? Nu, răspunse Robert Jordan Nu-mi place să ucid animale Cu mine e pe dos, zise bătrânul Mie nu-mi place să ucid oameni Nimănui nu-i place, afară de cei care scrântiți la cap Spuse Robert Jordan Dar n-am nimic împotrivă când e neapărată nevoie Când e pentru cauză Orice-i spune ea altă treabă, urmă bătrânul. La mine acasă, când aveam și eu casă, fiindcă acum nu mai am, păstram colții mistrețului pe care l-am ucis în pădurea din vale. Păstram și pieile lupilor împușcați de mine. Iarna îi împușcam, că le luam urma prin zăpadă. Unul mare cât toate zilele l-am ucis în amurg, chiar la marginea satului, când mă întorceam acasă într-o seară de noiembrie. Acasă la mine aveam patru piei de lupi întinse pe jos. Se cam tociseră ele decât fusese răcălcate în picioare, dar se cheamă că tot piei de lupi erau. Mai aveam și coarnele țapului vânat tocmai pe țancurile din Sierra. Aveam acasă la mine și un vultur împăiat de un meșter din Avila, tare priceput la împăiat păsări, și-l făcuse cu aripile întinse și ochii la fel de galbeni și lucitori ca ai vulturului viu. Tare mai era frumos și mult îmi mai plăcea să privesc la toate lucrurile astea. Da, rosti Robert Ciordan. Pe ușa bisericii din sat de la mine era bătută în ținte laba unui urs pe care l-am ucis într-o primăvară. Am dat peste el pe o coastă de munte, în zăpadă, și se trudea să întoarcă un buștean chiar cu laba, ce-am țintuit-o apoi pe ușa bisericii. Când s-a întâmplat asta? Acum șase ani. Și de câte ori vedeam laba aceea, chiar ca o mână de om, doar că avea niște cum cumpli de lungi, uscată și țintuită prin palmă de ușa bisericii, mi se bucura inima. De mândrie? De mândrie, fiindcă mi-aducea aminte de întâlnirea cu ursul pe coasta muntelui în primăvara de atunci. Dar dacă ucizi un om, unul care e om cum suntem și noi, nu rămâi cu nimica bun. Nu-i poți țintui laba în biserică. Zise Robert Jordan. Nu. Asemenea că e nici nu-i de gândit. Dar mâna omului seamănă cu laba ursului. La fel și pieptul omului seamănă cu pieptul ursului, spuse Robert Jordan. Dacă jupăi ursul de piele, mușchii de pe piept seamănă în multe privințe cu mușchii omului. Da, în Anselmo. Țiganii cred că ursul e frate cu omul. Așa cred și indienii din America, urmă Robert Jordan. Dacă omoară un urs, îl roagă să nu fie supărat pe ei și să ierte. Îi atârnă căpățâna într-un copac și înainte de a pleca se roagă să le dea iertare. Țiganii zic că ursul e frate cu omul, fiindcă că are trup la fel ca al omului, fiindcă bea bere, fiindcă îi plac întările și fiindcă îi place să joace. La fel cred și indienii. Atunci, acum, indienii sunt țigani? Nu, dar au aceleași credințe despre urs. E limpede. Țiganii mai cred că ursul îi frate, și fiindcă îi place să fure numai așa de plăcere. Dumneata, ai ceva sânge țigănesc? Nu, dar am avut mult de-a face cu ei și, fără îndoială, încă și mai mult, de când cu mișcarea. Acum sunt o mulțime de țigani prin munți. La ei nu-i păcat să omori un om din altă spiță Zic ei că nu-i așa, dar e adevărat Ca la mauri? Da, numai că țiganii au multe legi pe care nu vor să le mărturisească drept adevărate Pe țiganii războiul i-a făcut iar la fel de răi cum au fost odinioară în vremuri de demult Ei nu înțeleg de ce facem război Nu știu pentru ce luptăm noi Nu, convenia selmo. Știu doar că la noi acum e război și oamenii pot iar să ucidă, așa cum ucideau în vremurile de demult, fără să se teamă că au să-și primească pedepsa. Dumneata ai ucis vreodată? întrebă Robert Jordan, folosind intimitatea creată de întuneric și de ziua ce o petrecuseră împreună. Da, de mai multe ori. Da, nu cu bucurie. Eu zic că e păcat să omori un om. Chiar și când e vorba de fasciști, pe care trebuie să-i omorâm. Pentru mintea mea e mare deosebire între urs și om. Și nu cred în baza coniile țiganilor despre frăția cu ligioanele. Nu, sunt împotriva oricui face moarte de om. Și totuși ai omorât. Da, și am să mai omor. Dar doi apuca să mai rămân în viață și după asta? Mă voi strădui să trăiesc așa fel, să nu fac nici cel mai mic rău nimănui, încât cred că am să fiu iertat." De cine? Parcă poți să știi, de când nu-L mai avem deloc aici pe Dumnezeu, nici pe Fiul Lui și nici pe Duhul Sfânt, oare cine o mai fie iertând? Habar n-am. Și acum nu mai crezi deloc că există Dumnezeu? Nu, vai de mine, nici vorba nu mai poate să fie. Dacă ar fi existat Dumnezeu, niciodată n-ar fi putut îngădui pe lume ce am văzut eu cu ochii mei. Lasă-i pe ei să creadă că există Dumnezeu. Și ei îl trec de partea lor. Bineînțeles că îi duc lipsa, fiindcă așa am fost crescut, în credință. Dar, în ziua de azi, omul trebuie să fie răspunzător față de sine însuși. Înseamnă că singur spălate vei de păcatul uciderii. Așa cred, răspunse Anselmo. Ai spus-o atât de limpede încât socotesc că așa se cade să fie. Da, ori este Dumnezeu, ori nu este. Eu cred că-i păcat să ucizi. Să iei viața cuiva mie mi se pare o faptă cumplită. Am să o fac de câte ori are să fie nevoie, dar nu sunt om de teapa lui Pablo. Ca să învingi în război trebuie să-ți ucizi dușmanii. Asta a fost totdeauna adevărat. Sigur, la război trebuie să ucidem, dar să știi că am niște gânduri tare ciudate." Pășeau prin întuneric unul alături de celălalt și Anselmă vorbea domol. Urcând într-una și întorcând din vreme în vreme capul către celălalt N-aș fi în stare să omor nici măcar un episcop N-aș omoră fie chiar și un bogătan, de orice soi ar fi el i pune să muncească în fiecare zi așa cum munceam noi pe câmp Și așa cum munceam la tăiat copaci în pădure Până la capătul zilelor ce le mai au de trăit Atunci ar vedea și ei de ce se naște omul sub soare Să doarmă și ei acolo unde dormim noi să mănânce și ei așa cum mâncăm noi Dar mai presus de orice Ar trebui să muncească Doar așa s-ar învăța minte Și ar trăi ca să te bage din nou în robie dacă îi omori, nu învață nimic Urma Anselmo Destârpit nu-i poți stârpi, Fiindcă din sămânța lor răsară alții Cu și mai crânce în aură, în suflet Pușcăria nu slujește la nimic Pușcăria nu zămislește decât ură dar dușmanii noștri ar trebui toți să se învețe minte Și totuși ai ridicat vieți omenești Da, răspunse Anselmo De multe ori și încă am o mai fac Dar fără bucurie și socotind o mare păcat Și Santinela? Ai glumit cu privirea la uciderea Santinelei? Aceea a fost o glumă Santinela aș ucide-o Da, fără șovăială și cu inima ușoară Fiindcă așa ne cere datoria Dar nu cu bucurie O să lăsăm treaba asta pe seama celor care o fac cu bucurie Zise Robert Ciordan Sunt opt și încă cinci Asta fac 13 din cei ce ucid cu bucurie Sunt mulți cei ce ucid cu bucurie Rostia înselmon întuneric. Avem mulți dintre ăștia Mai mulți decât cei pe care te-ai bizui într-o luptă ai luat vreodată parte la o luptă?" Nu," răspunse bătrânul. Am luptat la Segovia atunci, la începutul mișcării, dar am fost biruiți și am rupt-o de fugă. Am rupt-o și eu la fugă, împreună cu ceilalți. Nici nu știam de adevărat ce facem și nici cum trebuie îndeplinită asemenea faptă. De altminteri, eu nu aveam decât o pușcă de vânătoare și cartușe cu alice mari, iar guardia civil aveau arme mofser. Cu alicele nu-i puteam lovi nici la o sută de iarzi, dar ei de la 300 trăgeau în noi cum le plăcea, de parcă am fi fost iepuri. Trăgeau ca ploaia și trăgeau bine și în fața lor noi eram ca oile. Tăcu o vreme, apoi întrebă. Socotești că la pod are să se dea o luptă? S-ar putea. N-am văzut niciodată o luptă la care să mă pot stăpâni și să nu iau la fugă, zise Anselmo. Nu știu ce fel m-aș purta. Sunt om bătrân și de multe ori m-am întrebat. Pentru dumneata pun eu cheză și e, îl încredință Robert Ciordan. Dar dumneata ai luat parte la multe lupte? La câteva. Și cum să cotești care să fie lupta asta de la pod? Înainte de toate, mie la pod și numai la pod mie gândul. Treaba mea asta e. Podul nu-i greu de nimicit. Pe urmă o să hotărâm ce trebuie să mai urmeze. Ca și pentru pregătiri. Are să fie scris tot pe hârtie. Prea puțin dintre oamenii noștri știu să citească, zise Anselmo. Are să fie scris după priceperea fiecăruia, așa fel ca toți să știe ce au de făcut. Și am să lămuresc limpede și cu vorba. Eu am să fac treaba ce mi s-o încredința, făgăduie Anselmo. Dacă când îmi aduc aminte ce a fost la Segovia... Zică, dare să fie și aici o luptă sau multe împușcături, ar fi bine să am limpede în minte ce trebuie să fac oricum s-ar petrece lucrurile, ca să nu mă pomenesc că o iau la fugă. Mi-aduc aminte că la Segovia tare mă mai trăgea inima spre fugă. O să fim împreună, îl liniști Robert Jordan. Am să-ți spun tot timpul ce ai de făcut. Atunci n-are să iasă nicio încurcătură, mărturisia Selmo Pot să fac orice dacă mi se dă poruncă. Lasă în seama noastră și podul și lupta dacă are să fie luptă, zise Robert Jordan și rostind vorbele acestea în întuneric își dădu seama că sunt cam teatrale, dar în spaniolește sunau frumos. Are să fie lucru de minune și abia aștept să-l văd, zise Anselmo. Și auzindu-l pe bătrân cum vorbește deschis și limpede și fără niciun fel de afectare, nici afectarea reticențelor englezești și nici cea bravadei latine, Robert Jordan își spuse că e un om foarte norocos dacă îl are pe bătrân lângă sine și dacă a fost în stare să vadă podul și să-și facă planurile. Iar simplificând lucrurile, totul s-ar reduce la luarea prin surprinderea a santinelelor și aruncarea în aer a podului, fără întâmplări neașteptate. Dar atunci se răzvrăti împotriva ordinelor lui Gols și a obligației de a li se supune. Se răzvrătea împotriva lor din pricina urmărilor ce le-ar fi putut avea asupra lui și asupra acelui bătrân. Erau fără îndoială niște ordine haine pentru cei chemați să le aducă la îndeplinire. Dar ăsta nu e un fel de a gândi spuse el și nu este îngăduit să crezi că există lucruri care n-ar trebui să ți se întâmple ție sau oricui altcuiva. Nici tu și nici bătrânul nu însemnați nimic. Sunteți doar niște simple unelte menite să-și facă datoria. Există ordine ineluctabile de care nu poți fi făcut vinovat și există un pod, iar podul acesta poate deveni un punct de cotitură în destinul rasei umane. După cum orice întâmplare din războiul de acum, poate deveni o asemenea cotitură. N-ai de făcut decât un singur lucru și trebuie să-l faci. Un singur lucru, drace, își zise el. Dacă ar fi doar un singur lucru, ar fi simplu. Nu te mai da cu capul de pereți nepricopsitule. Gândește-te la altceva. Așa că începu să se gândească la fată, la Maria, la pielea, la părul și la ochii ei, toate de aceeași culoare ca aurită, părul puțin mai închis decât celelalte, dar desigur că avea să pară mai deschis pe măsură ce pielea se va anegri la soare, pielea aceea catifelată de aur stins la suprafață și aur vechi de desubt. Catifelată trebuie să fie catifelată peste tot trupul și cu câtă sfiiciune se mișca fata aceea de parcă în însăși ființa, ba chiar în jurul propriei sale ființe, S-ar fi aflat, ori ar fi plutit ceva, ceva ce o stânjenea de parcă ar fi putut fi văzut, deși nu era vizibil, fiindcă nu exista decât în mintea ei. Și cum roșea de fiecare dată când o privea. Și cum ședea acolo cu mâinile împreunate în jurul genunchilor. Și bluza deschisă la gât. Și cupa răsturnată a sânilor, împungând bluza, iar pe când se gândea la ea, I se usca gâtlejul și parcă se împleticea în mers, așa că nici el, nici bătrânul nu mai scoase o vorbă, până ce Anselmo zise. După ce coborâm prin stâncile astea, ajungem la tabără. Și în vreme ce coborau pe întuneric printre stânci, un om strigă la ei. Stai! cine e acolo?" Auzire țăcănitul unui închizător de armă ca și când ar fi fost tras în dărăt și pe urma lovitura de lemna a închizătorului împins înainte și lăsat în jos după încărcare. Tovarăși!" dădu răspunsă Anselmo. care e tovarăși? tovarăși?" de -ai lui Pablo," urmă să răspunde bătrânul. Oare nu ne-ai recunoscut?" Ba da," răspunse glasul acela. Da, așa am ordin. Știți parola?" Nu, venim din vale." Am aflat," zise omul din întuneric. De la pod veniți. Cunosc toate povestea." Dar nu eu am dat ordinul. Trebuie să știți a doua jumătate a parolei." Dar prima care -i? întrebă Robert Ciordan. Am uitat-o," răspunse omul din întuneric și începu să râdă. Duceți-vă dracului la tabără cu spurcăciunea aceea de dinamită cu tot." Asta se cheamă disciplina luptătorilor de Eguierilia." Zise Anselmo Descarcă-ți arma E descărcată Zise omul din întuneric Am ținut cartușul în încărcător cu degetele Ai să faci așa odată cu un moser Care n-are nici gheară, nici piedică Ai să scapi cartușul pe țeavă Și o să ia foc Mosăr și este Răspunse omul din întuneric Dar eu am o putere și o dibăcie în degete Ce nu s-a pomenit Totdeauna mânuiesc arma așa Și încotroții arma îndreptată Întreba Anselmon în tuneric Către tine, răspunse omul Toată vremea cât am mânuit-o Iar când ai să sosești la tabără Dă poruncă să vie cineva să mă schimbe Fiindcă mie o foame ce nu s-a văzut și nu s-a dovedit Și am uitat și parola Da cum te cheamă? Întrebă Robert Jordan Agustin, răspunse omul Agustin mă cheamă și mor de plictiseală în locul ăsta unde mă aflu o să ducem veste la tabără," spuse Robert Jordan și îi venie în minte că vorba aburmiento, care în spaniolește înseamnă plictiseală era o vorbă ce n-ar fi fost folosită de niciun țăran din lume în nicio altă limbă. Și cu toate astea era unul dintre cuvintele cele mai obișnuite pentru o gură de spaniol, indiferent din ce clasă ar fi făcut parte. Îi ascultă încoace!" zise Agustin, apropiindu-se de Robert Jordan și punându-i mâna pe umăr. Apoi trase cu amnarul pe cremene, înălță firul de iască și, suflând în capătul aprins, cercetă la lumina aceea săracă chipul tânărului. Semen cu celălalt," zise el pe urmă. Da, ești o leacă altfel. Ascultă." Lăsă în jos firul de iască și rămase cu arma în mână. Ia, spune-mi, e adevărat cu podul?" Cei cu podul?" Că trebuie să aruncăm în aer porcăria de pod și, pe urmă, firar măsa dracului să fie, trebuie să ne cărăm în puțiciunile din munții ăștia. Nu știu. Tu nu știi, exclamă Augustin. Auz scârboșenie. Atunci, a dinamita. e din A mea. Și zici că nu știi ce cu ea? Ea nu-mi spune mie povești. Știu ce-i cu ea și ai să știi și tu la vremea potrivită, răspuse Robert Jordan. Dar acum să mergem la tabără. Du-te învârtindu-te, zise Agustin. Poate dați de un rahat mare. Dar vrei să-ți spun eu ceva ce ți-ar fi de folos? Da, răspunse Robert Jordan. Numai dacă nu e tot o vorbă de rușine, urmă el, repetând principala porcărie ce murdarise discuția. Fiindcă, de fapt, Agustin folosea cuvinte atât de nerușinate, adăugând fiecărui substantivă o porcărie cu rol de adjectiv, și folosind aceeași porcărie drept verb, încât Robert Jordan se îndoia că omul ar fi fost în stare să rostească o singură propozițiune ca lumea. Agustin râse în întuneric când auzi cuvântul acela și spuse, Așa-i vorba mea, poate că-i urâtă, cine știe, fiecare vorbește cum îl taie capul. Ascultă aici, podul pe mine nu mă privește, nici podul și nici altceva, orice-o fi. De asemenea, am elehamite de munții ăștia. Și o să plecăm dacă e nevoie. Munții ăștia nu sunt nimic pentru mine. N-avem decât să plecăm. Dar am să-ți pun o vorbă. Păzește-ți culoarea minte din amita. Mulțumesc, zise Robert Jordan. De tine să o păzesc? Nu, răspunse Agustin. De oameni mult mai dați în măsa decât mine. Cum adică? întrebă Robert Jordan. Văd că pricep spaniolește," zise Agustin foarte serios de data asta. Ai grijă mare de rahatul acela de dinamită." Mulțumesc." Nu, n-ai de ce mulțumi. Veghează bine asupra lucrurilor tale." S-a întâmplat ceva cu ele?" Nu. Altminter nu ți-a și rosit timpul vorbindu-ți așa cum îți vorbesc." Totuși îți mulțumesc. Să mergem la tabără." Bine." Convenia Agustin și să trimită încoace pe cineva care să știe parola O să ne vedem la tabără? Da, omule, și încă de grabă Hai să mergem, îl îndemnă Robert Jordan pe Anselmo Acum coborau pe marginea poienii printr-o pâclă cenușie După ce mers sără atâta pe covorul de cetin al pădurii Iarba li se părea moale sub picior și roa le uda pânza pantofilor cu talpă de sfoară Drept în față, printre trunchiurile de brad, Robert Jordan vedea o geană de lumină și își dădu seama că acolo trebuie să se afle gura peșterii. Agustin e om tare de ispravă, zise Anselmo. E spurcat la gură cum nu se mai poate și îi vorbește numai în glume, dar e om cu adevărat dintr-o bucată. Îl cunoști bine? Da, de multă vreme. Am mare încredere în el. Și ce-a vrut să spună? Și n state încrezi? Da, omule, acum Pablo al nostru s-a ticăloșit de tot, ai putut să-ți dai singur seama Și care ar fi cel mai bun lucru ce l-am avea de făcut? Cineva trebuie să păzească mereu ranițele Cine? Dumneata, eu, femeia și Agustin, că doar el e cel ce a văzut primejdia Te-ai gândit că lucrurile au să stea aici așa de prost pe cât se arată? Nu, răspunse Anselmo S-au răutățit în vremea din urmă, dar tot trebuia să venim în coace. Aici ținutul lui Pablo și al lui El Sordo. În ținutul lor cu ei trebuie să lucrăm, dacă nu cumva este vorba de o treabă pe care o putem face și singuri. Și El Sordo? Bun, răspunse Anselmo, tot atât de bun, pe cât de rău e celălalt. Chiar crezi că e așa de rău? Toată după amiaza m-am gândit la asta și după ce am auzit tot ce mi-a fost dat să aud, cred că da, așa este, de adevărat. N-ar fi oare mai bine să plecăm de aici spunând că e vorba de alt pod și să adunăm oameni de la alte cete? Nu, răspunse Anselmo. Ăsta e ținutul lui, nu poți să te miști fără să afle el. Da, trebuie să ne mișcăm cu multă grijă. Capitolul 4 Coborârea înspre gura peșterii unde lumina străbătea pe la marginile unei pături atârnate la intrare. Cele două ranițe erau tot la poalele bradului învelite cu o scoarță, iar Robert Jordan în îngenunche și pipăi scoarța umedă și aspră întinsă peste ele. Căută prin întuneric, sub scoarță, găsi unul dintre buzunarele exterioare ale raniței, scoase de acolo un bidon îmbrăcat în piele și îl strecură în buzunarul pantalonilor. Descuie lacătele cu cârlige lungi trecute prin găurile de pe marginea gurilor de raniță, desfăcu returile amândorura și, pipăind cu mâinile, cercetă conținutul fiecăreia. Pe fundul celei dintei găsi calupurile de dinamită învelită în câte o pungă și toate pungile înfășurate în sacul de dormit. Strânse returile și încuie la loc lacătul. Vărăm mâinile în cealaltă și simțim muchea scuțită a cutiei de lemn în care se afla vechiul detonator, cutia de țigări în care ținea capsele, fiecare mic cilindru fiind înfășurat de jur prejur cu cele două fire de sârmă, toate împachetate cu aceeași grijă cu care își împacheta în copilărie colecția de ouă de păsări sălbatice, patul puștii mitralieră detașat de țeavă și înfășurat în bluza de piele, cele două cutii și cele cinci încărcătoare vârâte într-un buzunar interior al raniței, colacii mici de sârmă de cupru și colacul mare de sârmă ușoară, izolată, în celălalt.